10. Legea compensației Toate lucrurile pe care le faceți pozitive sau negative sunt pe deplin compensate. Prietenul meu, Zig Ziglar, orator și scriitor motivațional, a formulat ceea ce am putea numi legea lui Ziglar, care este o parafrază a legii compensației. Conform acestei legi, Puteți avea orice vă doriți în viață dacă îi ajutați suficient de mult pe ceilalți oameni să obțină ceea ce vor. Legea compensației este o reformulare a legii cauzei și efectului sau a legii culesului și recoltatului, conform căreia, ceea ce semeni, aceea vei culege. Această lege sau acest principiu guvernează întreaga experiență a oamenilor și explică în mare parte succesul și eșecul, fericirea și nefericirea. Oamenii și organizațiile de succes caută fără încetare moduri de a îmbunătăți în permanență calitatea și cantitatea ofertei lor. Caută într-una moduri de a conferi valoare, de a-și servi clienții mai bine decât oricine altcineva. Așa ar trebui să faceți și dumneavoastră. Dați dovadă de bunătate și întrebați-vă. Ce pot face pentru a crește astăzi valoarea serviciilor mele față de clienți? Haideți să vedem cum puteți aplica această lege imediat. 1. Hotărâți ceea ce vă doriți cu adevărat și apoi determinați prețul pe care va trebui să-l plătiți pentru a realiza acest lucru. Pentru tot ceea ce vă doriți în viață, există un preț care trebuie plătit în întregime și în avans. 2. Decideți care sunt abilitățile și calitățile noi de care ați avea nevoie pentru a vă realiza obiectivele. Nu uitați, pentru a realiza ceva ce nu ați realizat niciodată, trebuie să faceți ceva ce nu ați făcut niciodată. Trebuie să deveniți cineva, să deveniți ceea ce nu ați fost când.